ko futbol selekzioak bihar larun batez futbolpartidua jokatuko du eta horren inguruan baitxea inguruan gai hartzun irratian ezaguna den jokalaribatekin Ainara Errererekin aintzuzen ere. Kaixo Ainara, egun on. Kaixo Bueno, esango dugu trampa egiten ari garela hau, ostiralez emitituko dugula, baina zuek <coughs> ostiralez eh kontzentratuta egongo Bai, goiztzeko 10 etatik aurraia kontzentratuako ber dugu, gero eta nudaletxagoak bi selekzioak uhum. eta gero gaia bazkaldu, entrenamendua eta ya, urrengo egunak ukrestatzen. Eh? Bueno, pentsatzet, urdurita sunpuntxu bat izango uhum. dezutela, ez? Bai, yes, ez, lehenengo partioa Euskal Herriko selekziarekin eta anoetan ez, eta haneik uste ba, pues, oh, izuk esan dezuna, ez denak nervi, nerviosa gaudela, baina bueno, gaina partio baino lehen gauzatia badaude Ano eta kampuan ta nik uste giropolita nagola ez ta geneanimatuko dela. Bueno, zuri esantzi zutenean deialdirako edo deialintzutenean ze nola hartu zen ontze sentsazioekin. Ba, gila sano oso pozik, ez? Eh eh espero ze azkenian jokalario oso naide superligan eta eta ba, ai, lan asko mere zorra idizteko, ez? Mm -hmm. Arduan, ba, esateizu denean, konbokatuta azalela, ba, pentsatzen zuzure urtean zeharla non hain dezula, ez da, bueno, egia xanoz konpoezik. Eta, bueno, bere bestalde, Euskal Herriko selekzioak nesken taldeak lehen aldiz jokatuko dulako olako partidu ofizial bat edo. Eta, bueno, ezagit zuen artian, ja entrenamentuak eta ikena zitzeate, zagutzen zeaten, edo, bueno, ezagunak zineten. Bai, e, bueno, ba, soia en jokalaria, bai lagunakekoak, bai aletikomadarri, espainol, surtean pues, zehar, bai enorka jolaztegut, egin asean ba, eza ez, bai ezagut zizat pixkatez, baina gero ekipo erdina jolaztia eta hori, ba, ez, ez, ez gain hondo ezagutzen ez, baina bueno, entrenamendu ekin eta gultxogora bera bai bat, esan diteke pina bat inegula. Bueno, eta olako aukera bat izan da, pentsatzen hain berezi izan da ba, gehiago ez? Bai, En partio garrantzitsua da eta bueno, batez ere batez ere ba beraiek esan zutena ez, partia disfrutatzeko eta halaxe ingegu, ez? Eta ber, ba hurbiltzen da jardioria ba, garaipena eskaintzea. Bueno, e, Eslovakia, eh Slovakia FIFAko sailkapeneko 2019garren taldia da, okerrez banago ogoita merezua, ogoita amasei. Ah, ara, hemen batzutan ogoita merezia saldu da. <risa> <risa> e, Badaak izute nolako joko duten edo ze, ze estilotakoak dien? Ba, ia san ezakite zer bai eiburuz. Me imagino entrenadoria jakingo dutela, ez, baina nik ezagitzen nik ez ditut ezagutzen eta haber entrenadoriak eta oz arratsari dute larumatean parte baino lehen edo entrenamenduan, ez? Uhum. Horretaz gain, bueno, e, aukera polita da etorkizunean Euskal selekzioarekin eh partida gehi jokatzeko, ez? Beintsat lehenengo pausua izatia? Bai, poliki poliki, ez? Nikuste ba E, beraien aurkairazumagulatu batean, ba, igual urrengo urterako, ba, jareko egute zifako beste gorago dago beste selekzio bat, ez? zahordun poliki-poliki gea Eta, bueno, nik uste politia izango dela. Bueno, eta entrenatzaileek ere, bueno, auta atzaileak e, Josu Joaristi eta Garbine Etxeberria, lehen lehendik ere ezagunak zenitxuen edo? Garbine baiz, Garbine nire korrinatzaia izan da, eta Joaristi ba, aletik eko entrenatzaia izan zen, Ta bueno, ba beti fijatzen zau o bistas ez? Bainon mainen beraiekin. Bueno, ere zerkia berria izango du, izan bezala, eh Piperri eta e, berez semeak esaten du nortan, semealabak, eta bueno, hoy izango da hemendik aurra Euskal, Euskal Herriko selektzioan partiduetako himnoa. Horrek esan nahi du, hortan e, zuen pausua edo harriko iskorra jarri dezutela, ja, himno ofizial bat eukitzeakin. Ba, hain ikuste paus handi badela, eh? Bona, bueno, hain ara, bukatzea aldera, e, entrenamentuak egin dituzue, anoetan, nola ikusten da, anoetan, mm. utxa da honean? Ba, iaxan, nire lehenengo aldia zen, anoetan, zapaltzen ulat, iaxan, kristoni ilusi haintzian, Eta, utxa oso polita ikusten, baina nik espero, larumatean, eee... Dena zaki betekoen, eh? baino gehiena bai eta izugarria izango ez, eh? izugarria, eta ber, ja alde batetik ja larumata irizteko irrikitan ja. Bueno, ba, inda jaliak, oi hartzunin ratiko entzulei, animatzeko? <laughs> ba, e, goiz gozoitik animatzeko, gozapia dela partia baino lehen eta giro politiango dela, ez, eh? bai, ba, semekin juteko eta bai, ja, pozo pues, izan ja berotzeko ja, beroten hasteko ez. Eh? ageroa ba, ba, partido politxa izango dela. Ba, eta... bai. Bueno, Eso es, ya <risa> <risa> Bueno, ba, Ainara Herrero eskerrik tarte bat eh, disfrutatu, larumateko Partidortan gozatu eta laster arte. Bai, zuai eskerrik asko. Aio. Aio. Kokowaren poza, <risa> armañsi rara. Día be